А Петро навісніє. Бачили, він тепер тут начальник, петє петя петушок, золотой грібішок, петушок з високої спиці береже свою столицю, перекрив касіян батюшку Парфенія. Уночі оґюст не міг заснути. Він тремтів під благенькою ковдрочкою від холоду, і йому здавалося, що якщо і є. «На світі пекло, то воно зараз тут, в Оксамитівці, чи пак у Червоному шляху». Уранці, перед тим, як піти на промисел, Касіян попередив. «Не передумали шукати Віолети? Дивіться, не пошкодуйте, як з Петром. Якщо ж надумаєте, шукайте її в кабаку». Пам'ятаєте, там колись був бордель завідєнє г. Блюма. Тепер там ресторан Фіалка. Вона там буває. Огюст в обідню пору прийшов до ресторану. Старі обшарпані диванчики, плюшові скатертини, темно і затхло. Людей катма. Де та колишня міщанська розкіш, затишок? Він замовив на обід борщ і півкафарки горілки. Борщ був смачний, наваристий. Замість горілки буряківка. Віолета не прийшла. Огюст прийшов ще раз увечері. Кабаку стало затишніше, ніж удень, завдяки м'якому світлу з підкольорових абажурів і тепліше. З'явився піаніст у ресторані Гуляла підозріла публіка, нахабні п'яні непмани і з дівулями. Огюст замовив на вечерю тушковану капусту і пів кафарки самогону. Віолетта не прийшла. Поки він їв, не покидало почуття, що за ним стежать. До Огюста кілька разів підсідали дівулі з непристойними пропозиціями. Він зрозумів, що тут і досі бордель, тільки тепер Непманський. Він повернувся до комірчини дзвонаря, нагодував Касіяна тушкованою капустою, розпалив піч купленими дровами. До них приєднався батюшка Парфені. Касіян приберіг для цього частку своєї порції капусти, навіть маленький шматочок м'яса там був. Батюшка довго вовтузився з м'ясом, смоктав його, предсмокуючи, перекидаючи язиком у своєму беззубому роті. Огюст так і не наважився заговорити до нього, а той і собі мовчав. Наступного ранку Огість знову відвідав Петрова. Його обличчя було перекошене від старого рубця і землисте від курева, очі немов скляні, пожовклі від тютюну, пальці нервово тремтіли. Де поділася та безтурботна і сміхотлива Петропавлівська двійка, через яку як тільки Огюст сідав на вчительське крісло, запалювалася червона лампочка, колотав шкільний дзвінок або лунав непристойний звук. Де ті малі винахідники, педько і Пашка, які на приїзд до Оксамитівки, його величності імператора, на прохання батька влаштувала неймовірний ілюзіон з ангелами, які спускалися неначе світ з неба на парашутах. Деті, оксамитівські жартівники, які відремонтували міський годинник так, що кожної години зі спеціального отвору вискакувала щораз інша, але обов'язково гола, дама. І казала «Ку-ку!» Невже один із них зараз перед ним? Огюст не знав, як повести розмову. Мовчанку порушив Петров. «Мсьє Огюсте, запам'ятайте!»